Княжна Анастасія Вілінська непевним рухом з третьої спроби вставила пахітовську в довгий бамбуковий мундштук. Олексій підніс сірник. Княжна пихнула вишневим димом йому в обличчя і занурилась в читання поданого їй посвідчення. Випустивши ще одне кубальце диму, повернула аркуш. Ваші повноваження мені зрозумілі, сказала вона, але за яким правом нас тут тримають? Попереджаю, скандал? Уся поглянула за перегородку, чи не бачать їх дві інші заарештовані? За її наводкою нещасні пані в очікуванні на свою чергу і виклала на стіл перед очима княжний перстень. Він яскраво зблиснув, ніби давно очікував на таку можливість довести, хто тут головний. «Ваш?» – запитала Муся. Здається, в перший вечір він привернув до себе неабияку увагу, рідкісна річ. А далі Муся уявила себе героїною улюблених детективів свого кумира. Вона знала, що за текстом улюблених романів так і мусить бути. Чарівна жінка, що сиділа навпроти, відкинула пахітоску і затулила своє прекрасне обличчя руками. Речовий доказ варто пред'являти несподівано. Пронеслись в її голові рядки кумира. У кращому випадку фігурант відреагує миттєво. Але якщо цього не сталося, зверніть увагу, бодай, на кінчики його вій. Княжна нарешті відсторонила тонкі персти від лиця. Кінчики її вій були вологими. Це так принизливо, прошепотіла пані Вільінська. Це таємниця, про яку в світському товаристві не знає ніхто, крім вона кивнула в бік перегородки, де сиділа її служниця Ольга, і додала з жахом, «Але я його не вбивала, присягаюся!» Муся підсіла ближче і поглянула на жінку з очима. «Щоби ми змогли допомогти, вам доведеться поділитися цією таємницею з нами». Анастасія стурбовано поглянула в бік Олексія. «Це моя помічниця», – поквапився запевнити той, і Муся спалахнула від гордості. Анастасія дістала з рукава крихітний білий носовичок і час від часу, прикладаючи його до очей, уривчасто провадила. Два роки тому ми приїхали до Парижа. Аби обвінчатися, напередодні він подарував мені цей перстень. Митінці тоді вже півроку було, а на ранок він щес. Олексій незрозуміло затряс головою. «Стривайте, хто щес? Хто, куди і до кого приїхав?» Муся гнівно зеркнула на нього, мовляв, «От дурні чоловіки нічого не можуть зрозуміти» і переклала крапці почути. Її світлість каже про те, що у неї з паном послом Вільгельмом фон Айзеном був, ну, було кохання, від якого у її світлості народилася дитина, хлопчик Міття. Роман, тобто кохання, мало завершитись законним шлюбом два роки тому в Парижі. «Через цю урочисту подію вбитий... Ой, вибачте, тобто пан посол подарував нареченій цей діамантовий перстень, а на ранок виїхав у невідомому напрямку. Вірно?» Анастасія печально кивнула. «Тепер зрозуміло. Продовжуйте», – сказав Олексій, повністю покладаючись на мусю. «Шукала його». «Але самі розумієте, у моєму становищі я не хотіла скандалу. Дізналася, що згодом опинився в Києві. Уникав. Тепер дізналася з газет, що він у числі пасажирів. Це був шанс з'ясувати стосунки».